Capítol 5 Voleu votar? som i doncs! El Batlle i els regidors viladratans esperaven l'arribada del personatge, al vell mig de la plaça de la Font dels quatre rajolinets. Una passa enrere formaven les mullers de les autoritats. L'alcaldesa sostenia un acolorit ram de flors per a la secretària de la personalitat que era a punt d'arribar. Tanta era l'expectació que solament trencaven el silenci el ric rac de les cigales i, és clar, les tandes d'esternuts humans o faonístics. Un cotxe en al trencall del poble! crida un nen des de dalt dels plàtans de la plaça. Com és, com és? demanà l'alcalde amb nerviosisme. No va caldre la resposta, ja que un fabulós Mercedes Supersport, model de l'any 85, la casa sempre va en qüestió de models avançada, en unes dècimes de segon havia recorregut l'estret carrer Major i frenava en sec a mig pam dels peus del batlle, calçats amb les sabates noves. «Ooooh!», exclamaren a cor els viladratans congregats a la plaça. Superpam, l'agent secret, més ben dit l'agent semisecret, perquè no podia amagar els seus poders hipernaturals de gran saltador, botar pel damunt del cotxe, i una salutació amb la mà dreta a la multitud que l'aplaudia. La inicià, però no la va acabar. Atxam, atxam, atxam! Vaja, senyor superpam! I l'alcalde va córrer a oferir-li el mocador blau cel de la seva butxaqueta de l'americana. Ja ha afectat la crisi esternutatòria? No, és que he frenat tan en sec que aquesta pols de la plaça s'ha m'ha al nas. Als Estats Units tenim els carrers més ben asfaltats. Veronica, la vella secretària que li corresponia aquell trimestre, desfigura el seu rostre cinematogràfic amb una ganyota de reny. Les cames perfectes, però, lluïren el seu modelat en baixar del cotxe. Ets un ximplet superpam. Si frenes d'aquesta manera, hem de canviar les pastilles de rodes cada vuit dies i la situació no està per despeses poques soltes. «Oh!», repetiren els espectadors situats al costat dret del Mercedes. «Que on i que romansos!», digueren les dames viladratanes, clavant un cop de peu a les canyelles dels respectius marits. L'alcaldessa, diposita el ram de flors a les mans de Verònica, i la rossa platinada li estampa un parell de petons a cada galta. L'alcalde, que havia corregut a fer cua darrere de la seva dona, fou obsequiat amb una calorosa estreta de mà de la secretària. Superpam enviava petons amb les dues mans a les espectadores que barrejaven les crisis d'histèria amb les dels esternuts. L'heroi saltador, com l'anomenava la premsa internacional, vestia d'esport amb aquell prodigiós jersei amb les lletres S.P. brodades damunt del pit. Els poders hipernaturals, vots de fins a 25 metres, els conferia aquella peça entreteixida amb fils d'or dels xais de la raça del Balló d'Or que ell havia trobat durant un viatge turístic en una illeta grega que eren descendents dels vents dels argonautes. En la seva granja particular de Miami Beach, Superpam criava cangurs que li completaven l'ensenyament de la tècnica prodigiosa dels bots. «Deixa d'enviar petons i anem per feina!» Aquí hem vingut a treballar i pensa que aquestes admiradores teves encara aplaudirien més si veiessin Superman o el mateix James Bond. I la secretària, que ja començava a estar farta de les gracietes de la gent, li tocà la fibra sensible de l'enveja en saber-se el tercer en la llista dels herois actuals. Rondinar Superpump. Al despatx del batlle, la gent va estirar les cames i els peus damunt de la taula, mentre la secretària, amb un bloc de notes, es disposava a escriure. Miri, senyor agent mig secret. Secret del tot quan vull. On s'és vist? Què haig de fer? I com una demostració de les seves facultats, feu un vot sensacional. Llàstima que calculés malament i es piqués de cap al sostre. El toper, brillantinat però, es esmorteia al cop. Nosaltres no ho sabem què ha de fer. Això vostè? Nosaltres hem llegit el catàleg que envia tots els ajuntaments. Si tenen algun problema i els cal eliminar malvats o fer espionatge, superpam amb el seu servei, preus a convenir i mai pel damunt dels habituals entre agents especialitzats del món occidental. També es poden fer descomptes. Bé, bé, així ho deixen a les nostres mans, intervingué la secretària. De cort, oi, pamets? Com t'haig de dir que en públic no em diguis pamets? A més, baixa el braç a la butaca, que som al mes de juny i fas calor. La gent sempre es malhumorava quan havia de fer servir la seva matèria grisa. Les idees les tenia Verònica, que era més llesta del que semblava. L'alcalde dissimulava fullejant un diari i el secretari de l'Ajuntament observava amb gran atenció les punteres de les seves sabates, ja que tots dos estaven molt violents per l'esbroncada que S.P. fumia a la secretària. Bé, demà mateix farem una visita d'inspecció a la multinacional que sembla ser l'esca del pecat. Vull dir, la causa del delicte. No, tampoc. L'objecte a investigar. Ara! No, senyor Superpam! La fàbrica la coneixem amb escreix i també sabem quina és la culpa dels esternuts. El que volem és que ens ajudi a trobar una solució que dissimuli l'epidèmia. Ens interessa que faci veure que la multinacional és beneficiosa per a la plana, m'entén? Ja he fet altres vegades treballs per a encàrrecs oficials o de particulars, de fer veure que el que és blanc és negre i el que és negre és blanc. Uh, no hi ha problema. De tota manera, vull veure la fàbrica. L'endemà a mig matí, el Mercedes 85 de Superpam recorria com un llampec amb rodes de supercautxú polimeritzat en partícules d'urani l'autopista que finia a la S en DRBP en Co. Conduïa l'heroi i Verònica anava premsada com un entrepà exquisit entre S.P. i el batlle que havia fet enormes esforços per encabir la seva panxa en el poc espai interior de l'esportiu. Aquest tipus d'automòbils no han estat pensats per mi, rondinava l'home. I tant que li agraden a la meva dona! En el la fortalesa de la multinacional, l'heroi saltador murmurà. Sembla l'Alcàzar del dolent de les meves pel·lícules. Aquest cop, Superpam, no va poder lluir les condicions de frenada del seu Mercedes perquè un ramat devens, amb un pastor de veritat pasturava just al davant de la porta principal de la factoria. Els científics, vista la freqüència amb què acudien els ramats, estudiaven la combinació del polsim de pebre negre amb el pasturatge per tal d'iniciar la fabricació de pinzos compostos radioactivats. L'heroi realitzà un doble salt. El primer, el natural, amb baixada al cotxe descapotat sense obrir la portella, i el segon, l'hipernatural, pel damunt de l'alta tanca electrificada. Els guàrdies, mentre es l'admiraven, obriren distretament de bat a l'entrada principal a fi que entressin Verònica i l'alcalde. Els xais, o bé esglaiats pel bot d'aquell home mig cangur, o bé indignats perquè S.P. duia un jersei teixit amb la llana d'uns congèneres seus famosos i dels quals ja no en quedaven, es desbandaren i penetraren com vents que empaita el llop dintre del recinte. Les estridents sirenes d'alarma augmenten el pànic del ramat, que no es comporta com un ramat com cal, sinó ben bojament, tot el contrari que els vents que tots comptem en nit d'insomni. Vens per aquí, xais perllà i els gossos del pastor mossegant-se amb els gossos policia són les pinsellades mestres d'aquell quadre d'entesc. Mr. Peppercorn i Mr. Naso Sec, que acuden corrent en sentir l'aldarull, són abatuts per les ovelles esgarriades, que és el pitjor que pot passar a les ovelles. Honorable Superpam! Faci el favor de controlar la situació! Ja amagava exasperat el director japonès de quatre grapes i buscant les ulleres rodones. S.P. saltava i saltava, i a cada bot prenia una ovella però la tàctica no resultava, ja que no sabia què fer-ne i la tornava enmig de les companyes, i era la cosa de mai no acabar. Potser estigueren ell i els guàrdies una mitja hora perseguint ovelles. Verònica, amb els cabells esbutllats i el rímel caient galtes avall, amb uns regarons negres, cridava Si ho arribo a saber, no t'acompanyo en aquesta aventura tan poca solta. Ja estic farta de treballar amb tu. L'afer de les ovelles que no seguien el bon camí tingué un final feliç, i no pas perquè els xais es penedissin de la seva bogeria. Els protagonistes foren els bombers de la prevenció permanent de la multinacional. Distribuïts en grups estratègics, engegaren les mànegues contra els vents i les persones. Les bestioles, xopes com uns ànecs amb llan al clatell, es feien enrere cap a la sortida. Superpam, en vista de l'èxit, de la seva triomfal entrada a la multinacional, afirmà que ja en tenia prou i que no li calia visitar la fàbrica. Empipada pel ridícul que havia fet, la secretària l'ajudà a treure's el jersei per por que es constipés, ja que ell, sempre el primer, s'havia mullat més que ningú. En sortir, i per quedar una mica airós davant dels executius de la multinacional, l'heroi saltador intentà passar a la tanca d'un bot com que no duia el jersei, hipernatural, es clava de nassos en terra i el seu apèndix s'enrogir durant una setmana. No pas per efecte dels esternuts, sinó per la trompada. <coughs> L'alcalde de Vilacentre estava més nerviós que un gat de panxa en l'aire. Calmis, home, calmis. Ja trobarem alguna sortida adequada per quan vinguin els de la televisió, deia el secretari de l'Ajuntament. Tu avui estàs molt content perquè els de la Pepa t'han tornat l'asa. Però fixa't en el meu problema, és gravíssim. La televisió escamparà arreu les imatges de la gent i les bèsties del poble en plena crisi i ja saps que el que surt a les pantalletes tothom creu que és dogma de fe. Com que ho és el nostre cas? Vull dir que les imatges no es poden dissimular com van fer amb l'article periodístic. El secretari se l'escoltava bon tros distret, ja que ell pensava en el seu estimat asa. L'hi havien tornat fins i tot millorat. La bèstia continuava esternudant pel davant i pel darrere, però en fer-ho omplia tot l'estable d'una olor suavíssima, tant que quan els veïns notaven que li agafava l'esternudera, obrien les finestres que donaven al corraló. L'inconvenient era haver-li de donar les píndoles cada tres hores, i és que que de gust la mà benefactora. S'ha de reconèixer, de tota manera, que la tècnica havia reeixit en el cas dels ases dels secretaris dels ajuntaments. «Haig de telefonar als directius de la fàbrica a veure què em poden dir de la solució que estan buscant». Mr. Peppercorn semblava d'un humor excel·lent. «Hello, my dear! El nostre gran amic no s'ha de preocupar gens. Ja tenim la solució definitiva i meravellosa!» Miri, Mr. Peppercorn, que si venen els de la televisió i no hem resolt el problema, no solament em jugo el meu prestigi d'alcalde, sinó que puc comprometre el meu partit, sap? Les eleccions són d'aquí a quatre dies, i com aquell qui diu, i si no donem una bona imatge? Tranquil, senyor alcalde, tranquil. Nosaltres, els de les multinacionals, trobem solucions per tot, i la d'ara és extraordinària.